Kata Syaripu, Syeikh Ibrahim al Bayjuri, Rahimahullah Taala, dan fa'ana bilmuhi kita rini. Tumm Ilzamu ma fihi kulfatun Wa qila Talabu ma fihi kulfatun uh, Thumma kemudian Setelah akau ketahui bahawasa so Tiap-tiap orang mukallaf itu wajib atasnya Kena-kenal barang sifat yang wajib bagi Allah Sifat yang mustahil atas Allah Dan sifat yang harus ha, pada za Allah ha, Selepas itu Bila sebut perkataan mukallah ha, Di sini nak menyatakan makna taklis Ha, lalu kata syekh kita <Susur Pasti> Inna taklifah yani inna ma'na at taklif ha bahawa makna taklif tu apa asah arti logat itu memberati ha tu asalnya kallafa <Susur> yukalliku <tu> taklif ha Tuhan sebut dalam kata La yukallifullahu naftan illa wuss'aha Tiada memberakti Allah aa, akan diri seseorang Allah tak memberakti Illa wuss'aha Malaikan qadar kuasanya aa, Allah tak berak Kalau dia suruh ambil pada dengan kita Misal seperti kita kata aa, Satu hari suruh kita ambil kayu ambil kayu hok padan dengan angin kita. Hmm tidak kata suruh ambil kayu hok besar. Orang ada usung pikul sampai 5 orang tu so, kita ambil seorang. Itu panggil memberakti. Ah ha, itu panggil memberakti. Ha gi ambil batu, ambil batu, ambil batu hok kita rak dengan angin kita. Hmm tu dia muka kata tak tak rok berkacit Itu panggil memberkati Allah janji kata dia tidak memberkati ha itu mana nak wajib taklif-taklif pada lorat tu memberkati ha, Kalau itu kita orang mukallaf mana kita orang kena memberkati ha bab kita kena ambil berak ambil ayat kita mesti ambil berak ha apa Tuhan suruh kita kena ambil berak ha kerana kita ni pesan tu dah orang dia saja ann bahasa kena ambil berat Jadi buat mudah-mudah ha itu semaya hak Tuhan wajib atas kita kita kena ambil berat maknanya kita jangan tinggal lah dan kita kena belajarlah rukun dan syarak dia tu tu maksudnya kata kita kena ambil berat ha itu dia bukan Tuhan memberat siapa memaksa tak kuasa dak tu asal orang kamanya di sini Sihat kata innat taklifa inna, -tak inna makna taklifi dia mudah. Kana tepat ni tepat nak menyatakan makna bahawa makna taklif tu gapo? Ilzam. Amasdar nah, daripada alzamayulzimu ilzam. Hamzah qata'. Ilzamuma kita panggil ilzam ni gap makna menekankan ataupun memaksakan memaksa kan barang nah idhofah tu Memaksakan barang yang fihi kulbatun nah fihi khabaru muqaddam kulbatun mubtada muakhar jemelah pilak ma ah memaksakan barang yang ada padanya keberatan itu makna taklif memaksa barang aa, yang ada padanya keberatan ah kalau gitu masuknya wajib dengan aa, dengan dengan apa dengan haram tu waktu hak paksa ah tu dia memaksa tak ni memaksa kok buat memaksa kok tinggal ah tu dia Memaksakan okay, ke barang adakalanya memaksa tu paksa kok buat nanti tu panggil wajib Adakala mempaksa kok tinggal Artinya kita panggil harap Jadi masuk dua Itu satu kaum Waqila ayqala ba'dul ulama Dan kata qi Artinya kata setengah-setengah ulama Talabu Yang ini makna taklih itu Talabu ma fihi kulfatun Luar sikit ha ni Hak tak ni kata ilzam Hak ni kata talabu Talabu ni makna tuntut Tutup ni umum Sama ada dengan jalan tekan Memutuk Atau tidak ha, Tuntukkan barang Yang ada padanya keberatan ha, Jadi hak ni kena sikit Umum pada hak saat ni Hak saat ni Kauh dengan hak wajib Dia hak hara je Ada pun hak ni luah sikit pada tu ni ha, Sebab tu kata lagi-lagi Fa'alal awwali Fa'alal <tuh> awwali Wahyu Rajihu Yakun. Jadi alal awali ni tak lupa dia kun lagi lah. Jadi potu, ah seolah kata jadi jawab syarat mahzub, i.e. alim tak, makna taklih filmazku. Ah, apabila anda ketahui makna taklih yang tersebut maka alal awali maka atas ikau yang pertama. Al-Qawli al-Awwal Wahuwa al-Rajihu Jumlah Mu'ta'adidah itu Antara Mu'ta'adid yang Mu'ta'adidah Maka atas kau yang pertama Wahuwa al-Awwani lah al-Rajihu Kau yang rajih Kau yang pertama Apa kau pertama? Taklih itu Ilzamu ma pihi kulfatun Kata kau yang pertama tu. Atas kau yang pertama Dia ialah yang rajah Yakunu adalah Adalah ia, ia taklif Itu Pasiran tersimpan ia Alal wujubi wal hormati Itu ialah ha, Kalau kita berlaku makna taklih Atas kaya pertama makna memaksakan Menekankan Jadi taklih itu tersimpan ia Atas mesti dan hormat Itu saja Kalau gitu hak begitu Dunan nadbi wal karahati Makna tak termasuk Sunat dan makruh di dalam taklih itu dia <coughs> tersimpan di atas wujud dan hormat saja ya. Dunan nadbi <coughs> Tidak sunat dan karaha Hak makroh dengan hak sunat tak masuk dalam taklif Sebab apa? Sahabat hak makroh tutup tak putus Tutup tinggal tak putus Haa, Hak sunat tutup bunga Tapi tak putus Tak panggil ilzam Hanak hendak panggil ilzam ni Tuntuk putus. <coughs> Nampak tu bermakna memaksa. Ha, menekankan, memestikan. Ha tu ilzam dah. Memesti buat, ha tu wajib. Memesti tinggal, ha tu haram. Ada pun hak sunat bukan memestikan. Tutuk buat, kalau tak buat pun tak ambil salah. hak makruh Tuntuk tinggal. Kalau tak tinggal juga pun tak diambil salah. Ha, hak tu maksudnya talap ha, Tak masuk dari ilzam ha, Itulah makna kata dengan dua ta'rif tu ha, Kita berlaku atas karya pertama Karya rajah Jadilah taklih itu tersimpan di atas wujud dan hormat Bermaknanya Wajib, haram, ha, manduk, kara sunnah Makruh, kara makruh, mubah, kara haruh Jadi hak masuk dari hukum taklih sumbernya dua aja. Hak wajib dengan haram Hak tiga lagi Hak tiga lagi tak masuk dalam taklif Pah panggil hukum taklif Pih lima Dia panggil tazlif Nah, Dia panggil tazlif Hak sebenar hukum taklif sungguh dua je Wajib dengan yang haram Nah, Ni atas kawan yang pertama Sahabat taklif mana pun Taklif makna paksa Taklif makna menekankan Memestikan Memestikan Ha, mesti ikut buat wajib Mesti ikut tinggal Maknanya mesti tak Kalau tak buat tak boleh Haa balik tinggal Kalau tak tinggal Haa jangih seksor Haa tu memastik Tu panggil ilzam Kali tu dua tu ya Hukum taklifi Apa ha, nak kata hukum taklifi limu Haa bila tiga lagi tu ya panggil tazlib Haa masuk ya panggil masuk ya. Ini atas kau yang pertama <coughs> dunan nabbi ah ha, sunat tak masuk wal karahati karahahji tak masuk wal ibahati dan membiarkan terpanggil haruf haruf tak masuk dalam taklif sebab apa sebab apa boleh kata dunan nabbi kita nak kedilah man no molat di sini tak kala tersimpan di atas wujud dan hormat duna an nadbi yani duna dukhul nadbi wal karahati wal ibahati fihi bitaklif ah tak masuk tak masuk sebab apa ah iz il la ilzama fiha kerana tidak ada memaksa padanya pada nadbi astakaraha ibaha macam kerangkahnya fiha fi ثلاثه mm mudahnya kerana tidak ada pakso padanya pada tiga karon nadebi sunat tak ada pakso Tutup suruh buat atau saya buat pun tak ada apa ha tak ada pakso ha pas dia panggil bangkaplah jadi tak ada bangkap bangkaplah hak sunat ni cuma tutup buat kalau buat ha kebajikan sah tak buat pun tak ada bangkap hak makruh ni larang ha kalau dia mau patai oh boleh kebajikan Ha nak buat juga tak ada bangkar. Ha tu la Ilzam kata. <tuh> Adapun hak ia bah tu dak kedua. Bialah buat apo tak apo, tak buat apo tak apo. Ada panggil perkara yang dibiarkan. Tu perkara mubah, perkara harus. Kenawi ti benda ni, kita duduk hari-hari tu alah ni. Hari-hari kita duduk dalam ni, dalam kelima wajib, haram, makruh, sunat, ha ah, harus daklah kita hari-hari. Tak apa daripada ni. Jalat mata Sama ada ketika apa dia Tika jagok, ketika lenuh hmm, Supaya Haa Nak tidur Tidur dalam haral kau Tidur dalam haral ada Dia kira habis Tidur dalam haral kau Tidur kita dalam sunat kau Tidur dalam makruh kau Tidur dalam haral kau Ya ada belakang tu tidur Haa Tidur sikit haa ha, Apa sebab bila tidur Mengatuk sangat ni Haa tidur, tidur Haa Tu dia ha, Sarak suruh tidur Mengatuk ada tidur awak buat bekal sikit, ha? tidur tengah hari ni bekas, nak bekal nak mengaji malam, mengatuk Lalu orang yang bertahajub, berkiamulan, nak, nak buat bekal sikit tidur, sunat Tidur nak tengok mana, oh harap Ha tu tak lagi dah, dia kata segala gerak geri, dia panggil af'alil mukallafin Segala gerak geri kita manusia muka ni, tak sunyi daripada lima itulah Nah, Bakti kita kenal Limu ni Wajib Saya jadikan maksud dalam hukum taklif Apa makna taklif? Hmm, makna taklif tu Asal agak memberaktif Makna pada syarat nah, Akhir dua pendapat nah, Satu pendapat Ibu makna Ilzamu ma fihi kulfatun Apa awak ingat? Ha, nah. Makna yang kedua Kalau yang kedua Talabu ma fihi kulfatun Apakah beza antara ilzam dan talab? Ilzam itu memastikan bangkap izam tu ada pokok talabu tu umum. Ha, ada hak bangkap dalam tu ada tidak bangkap. Ha, nah ada hak ba pakso ada tidak pakso. Sebab dia kata lagi lagi wa al dan di atas kau yang kedua kerana al-thani al-qil. Jirat <coughs> wakila tadi kan? Dan di atas yang kedua al-qil sebenarnya tak situ. Apa mana al-qil? makna taklif itu thala bima fihi kulfatun tuntuk buat tuntukkan barang yang ada padanya keberatan ha kalau gitu tuntuk ni umum pada ilzam lagi sebab dia kata yashmalu melengkapi ia ya taklif ha, ni ya yakunu qasiranjah tersimpan atas wujud zahrah hak ni melengkapi ia ya taklif ma barang Adal ibahati Aka barang yang selain Daripada kata Kalau pakar hajah, Kalau pakar pakai pi'i Ma'adal ibahata Melengkapi ia aka barang Yang lainnya ia akan ibahat Cabu ibahaso, Maknanya termasuk nadbi Dalam hukum taklif Masuk karaha Hadat <tuh> taklif makna tutup Bagaimana makroh pun tutup juga Tutup suruh tinggal bagi sunnat tuntut juga tuntut suruh buat. Enganya tuntut tidak putus. Nah, tidak kata bangkap Tidak Tutuk suruh buat bagi sunnat. Tak buat pun tak janji dosa. Ha, tuntut suruh tinggal makruh. Kalau tak tinggal juga pun tak janji dosa. Ha, itu masuk dalam kata tuntut. Termasuk dalam hukum taklif. Jadi pak, hukum taklifi atas kau yang kedua ni pak, wajib, haram, sunnat, makruh. Ada pun hak harus dak tak masuk Ah atas-atas tiap dua kaun tu, atas tiap-tiap dua kaun harus tak masuk. Sebab apa? Sebab apa selain pada ibahah? Illa talaba fiha. Gana tidak ada tuntut padonyo pada ibahah. Ah, leh. Ada makna ibahah tu makna membiarkan. Membiarkan masa kita. Hamba tengok hari tu kecek. Dia tu tak buat biar, Haa, biar, biarlah biarlah nak buat boleh ke ni biarlah buat pun biar tak buat pun biarlah biarlah ha tiba kita membiarkan tapi lorak apa kata biar biarlah biar ha jadi Ah tu haro ibahat mana membiarkan idla talaba fiha kerana tidak ada tuntut padanya pada ibahat tak ada tuntut kok buat mana buat pun biarlah kalau tak buat pun biarlah ha tidak ada tuntut jadi khulasahnya dah begitu fa ha, fa tafri'iyah. Ha. Fal dah begitu juga maka ibahah itu harus itu laisat bukan ia taklifan. Harusnya bukan taklif alaihi ma ay alqaulain atas dua kaum itu. Nah ha, atas dua kaum tu sama ada kaum memberi makna taklif makna ilzam ibahah tak masuk dan ataskah yang memberi makna talab pun ibahah tak masuk. Ha tu dia. Karena ibahah tidak ada tidak ada padanya ilzam juga tidak ada padanya talab. Kalau gitu dipanggilkan ibahah masuklah hukum taklifinya kata lima. Hukum taklifi berapa oi? Eh? 5. Ha bila sapakharuf? Ah ha, masuklah bagh taglib. Taglib. Nah ha, taglib معنات asamanya memenangkan nya nyep masuk ke hak tengah di dalam sepenggah yang lain. Misalnya pada kita gipak orang. Ha, kita gipak orang. Ha, empat orang ni atau 5 orang kita misalkan, kita ni pasal 5 orang. Ha, 5 orang ni sekampung padahal seorang tu bukan kampung tu. Ha, mai mana dia tanya? Ha, ni mai ni. Nyah, kalau tak tanya balas kan mai situ semua. Tanya soal lagi. Lima orang ni kampung tu belakang Haa ah, tak seorang ni kampung Haa baru ayat semula Lepas bohong dia tu dak tak tak bohong dia panggil tazlib Malaikai kita kalau nak bohong Baru jadi Haa nak ayat tu kecek lagu tu tak boleh lagi nak hukum bohong Dia tak bohong dia mau kecek Bohong mana Tak ni kata main denur belakang Haa tak tak bohong lah Orang ada ilmu Tazlib oh Haa, Ambil tu payah makin bagaimana Liah Ha, bab jadi ilmu jauh jadi dia liang sudah jauh jadi layan layan kita kata liang liang layan tu macam mengaruk melayu kata liang bukan liar liang nunu waten nunu watalah bu tu ha ni layan liang garuk tu panggil liang ha, kita ilmu guna dengan ilmu tak salah batok garpanak dia guna tu ilmu tak salah ha tu dia mai mana ni ha ni mari ha, mai mai tani Memang mana ni marita ni? Haa ada lah je marita ni Kalau ya, sebuah kereta lima lagi Memang mana marita ni? Kecak-kecak Tanya semua ni dah Ada mau pujuk hmm, Lain dah lah Apa lah, lah, lah, tanya ha, Tak ada apa Haa tak geli Hukum taklifi lima Bila? Wajib Awaji Hara Sunnah makruh, Haruf tak ada apa, kada tak mengaji di dalem cukup hukam taklifi 5 membohkkan kita dah belajar jak bodak pak lah tu kan tak belajar molek ni hukam taklifi 5 hukam taklifi ha, jadi cikgu dah ajar bodak hukam taklifi 5 katanya halus si belik pak cikgu tu <laughs> dio ha ambil ha, dia mengaji sungai oh baru napa weh dak main 5 5 mana bila kira ngati ha tah kau kata ilzam dua ja Sunat tak masuk. Harus makruh tak masuk. Melaku tahkaiya ke-2, 4 sahaja. Alakul liha, harus tak masuk letakliti. Apabila juga, tar tarliq pun tadi. Haa, tu ilmu dia. Ah, ha, bapak tiga-tiga yang berasa mudah cukup. Boleh kelas tiga belah kat badan. Ya tak cukup ilmu ni, Masya Allah. Tu ada dalam ilmu semua. Tu duduk guling dalam ilmu semua. Pakai awak kebong Duh kalau kebong Nerah putih tu kan ke Nerah putih ni kan Diruh dia tu Diruh dia ni ha, Tak habis-habis Hidang ni tak Ha ilmu lah tu Ipihai gitu Jangan kira pengaruh dunia ni Pasal tu cukup Cukup Sama Ha tu tu Tu satu Kesilapan kita lah Baik Ha <tuh> Itu kita dapat erti tentang Makna taklif Maka kita ni Masih lemah Oh Dah Sabah tu panggil muka lah. Taklih tu makna memberati memaksa menutup Yang menutup siapa dia? Yang memaksa siapa dia? Allah ha, Allah panggil mukallif Siapa yang jurutekai kita? Siapa yang menekan kita? Allah Allah mukallif Siapa hak kena tekai? Kita ha, Kita ni mukallif Haa Dia masuk dengan kelima Saya maafkan eh, oh, Duduk dengan sorah tu Siapa mukallif? Allah Ta'ala Siapa mukallif? Kita Lepas tu syarat nak masuklah mukallif Itu ha, lagi ke atas Kena siapa umur Sebab ha, tu kalau budak-budak tak siapa umur Tak panggil mukallif Kena ada akal, orang gila tak panggil mukallif Kita tengok tu syarat dia lah Syarat nak masuklah orang tu Orang kena paksa, syarat dia Habis setakat itu Kemudian pada tu, Syekh kita buat satu soal pula. Fa'inqilah aifi soal. Maka jika dikatakan. Ia yani pada menanyo, Anak kata, maka jika ditanyakan dengan kata. Nah, kalau tanya kata. Ha, nah, dia baca itu. Hmm. Fa'inqilah. Kaibahaza ma'a qawlihim al ahkamu syar'iyyah atsyaratun ha bagaimano ini ha ini hak tani sa saat ini tani kata ana e, apa dia tu taklif itu e, dua saja ha e, mananya tersimpan di atas wujub kaunu taklih itu e, qasiran alal wujud. ala al wujub wal hurmah ala kau ala ar nah e, dan Wa Waala Nadbi hmm, Apa dia lagi Keadaan taklih tu Tersimpan atas wujud dan hormat Saja ala rajah Dan Washamilan ala nadbi Walkaraha Ala qawlin Satu kau Macam mana ni Ma'a qawlihim serta kata mereka itu ulama Ah ha, ulama fuqaha -pua atau puak -pua ulama al-usul, pua -pua ulama usul fiqh. Mereka kata begini. Al-ahkamus syar'iyatu syaratun muqtadaqaba jumlah itu jadi maqul kau qaw bagi qawli. Ha, serta kata mereka itu ulama al-usul, ulama usul fiqh. Dia kata segala hukum syar'iah itu 10. Ha ha jangan ni kio-kio cik mai tu 2 ja satu kau aja satu kaum datang ulama usul kata usul fiqhlah kata uh, hukum syarak tu adalah sepuluh oh macam mana nah, dia soal mano 10 badal khamsatun wa diyatun ini khamsatun minha lima daripadanya daripada sepuluh itu hukum wadiah dia panggil ahkam syar'iah wadiah inilah usul fiqh ni caraullah ni ni Ha lima dia panggil hukum syara'iah wadh'iah dia bahasa hatar. Ha dia bahasa hatar. nak jadi wajik itu hatar dia gapo? Ha dia kena pegu dengan apa? Ha nak jadi wajik tu. Kena bagi hatar nak wajik dia kena ada sebab, tak ada sebab tak wajib. Perkara tentang nak wajik sembah zuhur atas kita. Dia kena ada sebab. Sebab apa? Sebab masuk waktu. Ha tengok ni dari katik gini wajib ke solat Zuhur ni? Dak. Ha tak ada lagi. Sebab bagi nak wajib tu tak ada. Kena gig kena hata, hata, hata, hata, Lepas tu, ada atas tu atas sabak. Patu ada sabak masuk waktu. Kena tengok syarat pula. Syarat nak wajib tu kena orang Islam. Syarat nak wajib tu. Ha kena ada akal Nah di syarat nak wajib. Kalau waktu masuk dah syarat tak ada, tak wajib lah adi panggil wada'i sabak syarak dan kena tengok manek ada ke dak perempuan waktu eh? gelicih matahari sabak bagi zuhur dah masuk syarak syara ada orang akil bali ada siap tetapi manek tak tenapi mana mari hai? oh ada manek Minta wajib ke kena tenapi mana adi panggil wada'i sabak syarak manek sahbata ha tu dia nak hak wajib tu yang dibilangkan dan yang tak dibilangkan Itu lima Lalu itulah dia kata Lima itu Dia panggil wadu'iyah itu Apa wadu'iyah? Di situ pula Wahiyah dan yaitulah <tuh> al-wadu'iyah <sian> tu. Khitabullah Ta'ala Khitab Allah Ta'ala Ini ibarat daripada apa ini? Sifat kalam yang bertakluk ia dengan Haa dia <tuh> Khitabullah Ta'ala <-tuh> Haa, maknanya sifat kalam Yang bertakluk dengan khitab Khitab ia bersakup Bija'li Khitabullahi ta'ala Al-muta'allihu Khitab Allah Kalam Allah Yang bertakluk ia, berta ia Bija'li syai'i Dengan menjadi akan sesuatu Itu Sababan jadi sabak Sabak bagi wujud Sabak bagi hara Okey-kejilah Sahabat-sahabat apa? Sahabat bagi wujud kau Atau sahabat bagi hormat kau hmm. Maka Khitab Allah Kalam Allah Yang bertakluk dengan menjadi suatu itu sebab Atau syartan Atau jadi syara Atau mani'an Atau sahihan Atau fasidat Itu panggil hukum wad'iyah ah, Itu hukum wad'iyah Lima Mana lima lagi? Wa khamsatun yani ni wa khamsatun a, Wa khamsatun Ukharu Dan yang lain, lima lagi terpanggil Iyalah Wa taklifiyatun Haa lima lagi tu Ia panggil ahkam syariah, ya bahasa taklif Maksudnya no? Hiya iyalah Al ijabu Haa ni buat tanda ni, kanak tuak tadi ga? Kitabullahi ta'ala al-muta'aliquu bil-ijab Ini patah lah ni Haa ada dia Iaitu perwajib Dan mengharam Dan menggalakkan Dan membenci, mengkeji Wal-ibaha dan mebiarkan Haa ni kita ambil makna masdar-masdar Tu hukum taklif Haa makna Iaitu mewajibkan Haa tahrim dan mengharamkan wal nadbu dan menggalakkan wal karahatu dan mengejikan wal dan, dan membiarkan tu kita main makna lorat-lorat lorat nah tu jadi ulama usul fiqhnya sebut kata segala hukum syar'iyah 10 benar tu baik bahagi dua panggil waḍi'iyyah dan taklīfiyyah ha waḍi'iyyah 5 sebab syarak mani' sah baca ha taklīfiyyah pun 5 ijab tahrim nadb karahah ibahah 5 sampai 10 macam mana sak nin kata taklihnya 2 ataupun 4 ah ha, dia wak soal ha kaifa hadza ah kaifa hadza apa hadza kaunu taklif qasiran ala alwujub wal hurmah ala rajah ah wa syamilan ala an wal karahah ah ala qaulin ah ataupun ala alqil macam mana ni ha, dia soal Uji nah ha, jawab. Jadi nak pok belawe ya, ha? hanung bilas puloh nak, ini ha, dah tinggal dua atau apa? Nah, ha, jadi jawab gini. Ha? Uji bah, bi an zaalik ta'liibun. Nah, ha, tu jawab sah. So? Dijawabkan dengan bawah saya demikian itu, kauluhum <laughs> itulah, Qauluhum kata al-akam syarinya asyaratumpas semua ta'liib. Nah, ha, jadi oh jadi. Hak ni sikitnya masuk hak banyak dari hak sikit ni. Beriak. Tu satu jawapan. Au atau pula jawab yang kedua ni satu bahagian lagi. Au lidtanwiyah. Au anna malak bubuh hamzah di atas alif anna tak nak paharnya nak na nak supongnya awan. Au anna makna kau ini jawab banyak kedua lah. Atau bahawa semangat kau nihah keadaannya ka alahkam. Taklifiyatan ah ha, Segala ahkam syariah tu taklifiyah Makna gini Makna kau niha taklifiyatan Baca nasak khobat kau Khobat annanya Annaha la tata'allahu oh. Makna keadaan ahkam syariah tu taklifiyah Bahasa-bahasa paksa tutup tu Annaha bahwasanya Al-ahkam Al-ahkam la tataallaqu tidak bergantung tak bersangkut pau ia tidak bergantung ia illa bil mukallafi tu maknanya sabik panggil taklifiyah dengan mana hukum-hukum tu ia tak bergantung melainkan dengan mukallaf ha, Sambil tu kalau kanak-kanak hukum tak sangkut umur 4 5 tahun wajib dah lagi sembahyah atas dia dak puasa dak Nah, tu dia dia, dia tak ada sakut apa tadi dia. Orang okay, gila apa Tak ada sakut apa apa tadi kan yang tak ada akal. Nah, tu dia hanga gi sakut tah atas wali dia. Nah, kalau wali dia dak elak salah wali dia, ah atas diri dia sendiri tak ada sakut apa-apa. Ah ha, sahabat tu kata segala hukum syarak ia tidak sesangkut melainkan dengan mukallaf. Lalu tu dibahasakan hukum taklifi. Ah hmm, sahabat dia tak sesangkut melainkan dengan mukallaf. Hak jawab ni napa? Hmm, dia. Begitulah kama sarahu seperti barang yang telah mensarah oleh mereka itu ulamaul usul. Ulamaul usul tu kena ke ulama usul fiqh lah. Kalau usuluddin yang tak kata ulama usul ialamak ulama mutakallimin ulamaul mutakallimun dipanggil gitu kalau ulama usuluddin ulama usul fikah dia kata ulamaul usul ingat tahu situ takut pergi fail kata ulama usul usuluddin kama sarahu seperti barang yang telah mensareh oleh mereka itu ulamaul usul bihi dengan nyalingan mana katanya annaha la tata'allaqu bil mukallah mensareh dengannya di mana bi usulil fikhi ah dia disebut secara dalam kitab usul fikah ah ha, usul fikh dia panggil usul fikh ha, usulul fikhi usul fikah kau panggil usul fik kau panggil gapo <tuk> masarahu <tuk> Bayar sekali lagi Min ah ha, bayar di sini bayar pada masarahu <tuk> bihi gapo barangnya telah mensarah oleh mereka dengannya Bayarnya min anna af'ala qabiyy daripada bahwasanya segala perbuatan kanak-kanak budak curi ah dia budak bahasa curi ah deh ah, hang budak ni curi pada depan main berjudi, budak ni menipu ah salah budak bahasa tu bahasa kau balik karup ha, kau balik bagi wajib tak semayan ah, kita katakan tu af'al al af'al as-sabi wa nahwihi macam nahwiyan terhadap sabi dan umpamanya umpamanya sabi gapo dia kalbahaimi ha seperti benate benate ha yami sakut benate ha, segala perbuatan kanak-kanak nanti -kanak. ha, kita masuk kepada kuat orang dan umpama kanak-kanak Yang misal dengan baha in tak berakal agak gila benate tak ada akal Eh muhmalatun situ khabar anna anna af'al ath-thabiyyi wa nahwihi kalbahimi muhmalatun segala perbuatan kanak-kanak dan benata-benate itu muhmalah dihampakan dihampakanlah tak awak kiralah mana syarat tak ambil salah muhmalah dihampakan Ah ha, dah kosong Dikosongkan saja hmm, Itu Hmm tu dia Jadi dia puak ulama faqih usul faqih mutarah begitu. Hmm muhmalah. Contoh <coughs> takdiklah. Ah ha, wajib atas kita wali nalah. Ah ha, ada orang-orang yang, yang berkenaan tanggungjawab ha, mesti kena larang kena ajar dia jangan wah cughi Tak baik. Jangan njangnya curi tak baik. Goyak dia tahu. Balik tak baik meho ha, bagaimana kalau orang ambil hak awai? Oi sarano. Ha ha ha ha. Wie napa kita. Ha hak ha. ha, saya sekali. Orang mai ambik ha we sarano. Ha ambik ore tu. Ha bande-bande bande-bande. deh. Lain kali kalau goyak tak dengar, ambil juga. Ha anak nak godak. Ha, nanti udu hati pengetak di ha tak bajik ke pula bajik ke pula ha adibu Ad auladakum ha patut syarat dah adalah ha hadis kata adibu Ad auladakum Ajalah kamu anak kamu tu adab supaya dia tersopan santun berakhlak baik ha dah apa habis <coughs> muhmalah wa la dan tak dikatakan innaha mubahah tak dan tidak dikatakan bahwasanya af'al al-fabi ni tak dikatakan mubah. Haa, mubahah dibiarkan tak leh tak kena no. muhmalah. Oh ya kata muhmalah. Ha bukan mubahah. Oh sebab apa? Li al-mubahah itu Karena mubah yang dibiar itu ialah huwallazi la fi fi'lihi wa yaitu barang yang tidak ada dosa pada kerjakannya ha idafakumabuh oh. karena barang mubah-mubah itu barang yang tidak ada dosa fi'lihi pada kerjakannya kan lazi wala yakni la fi tarkihi pada tinggalkannya kan fi'lihi Make, make mudah lah, doh, doh. Kan rajang, dia mai sekali yang mudahlah ada itu kan rajak pa allazi pa tak apa nak kedai mudah pakang ambil mudah lalu lah wala bi tarki tarqibi alih nah ada pada tak buaknya makna dia fi tarki pada tak buaknya tak buat allazi ha tu benda mubah benda mubah tu benda yang dinafi dosa pada buat nafi ke dosa pada tak buaknya kalau gitu apa Perbuatan perbuat tak kanak, kanak dosa gedah tak ada dosa Perbuatan bahain tak ada dosa pada buah dan juga tak ada dosa pada tinggal. Ah, nak nabi ni kata dia, walau ha, yang fasyu, ini maksudnya tak tahu mimol ilah. Ha, ah, karena indah ilah ni tak boleh kata perbuatan kanak-kanak tak panggil mubah tak anggap. Karena mubah mubah ni barang yang tidak ada dosa pada krijo dan tidak ada dosa pada tak krijo tak buatnya Apa nak buat tu lagi lagi wala yum wa shay'u illa haythu sahha thubutuhu dan tidak boleh dinapi tak boleh nak menidakkan sesuatu malaikat sekira sah oleh subuh nyonyo sai ha tu dia nampak dalam kena worry hak tu sikit lagi kata worry hak tu dia panggil illat tak sempurna dia panggil tatmimul illah ha nah jadi perbuatan kanak kanak budak paling 5 tahun curi barang orang okay? Ha, nak panggil mubahah dah palik Panggil muhmalah Perbuat teh segala kanak-kanak yang belum balik itu Bahkan belum mayik dia Dia panggil muhmalah Supaya perbuat teh ha, Benatar Lembu Kambing Allah Nih anak bunga kita Allah Nih anak paaf kita Haa Gak juga nah, Tapi perbuat teh dia muhmalah Ha, perbuatan perbuat dia muhmalah. Orang tak panggil mubahah. Ha ah, kalau kata huruf di lembu. Poklah. Jadi kita gini napa lah lebih lagi ke lembu. Ha belalah dia, dia tu bagi dia. Kena dak ayat itu dia. Kena dak. Ha tunawi napa dalam-dalam huraian dia ni. Lembu akan nak pau huruf bagi dia. Ha galat tu ya leh. Hmm tu dia Kita cabut anak pau dia ha tuai ya harah. Kalau lembu dia haruf ha, ha, ha. no haa haa Eh tak boleh tidak Bukan okay, haruf tak dia panggil muhmalah tu Di Dihampur ke kata, Tak boleh kata haruf no. Karena maknanya haruf ni yang Tidak ada dosa pada kerjanya Dan tidak ada dosa pada tak kerja Maka nak napi dosa tu Nak napi dosa kata tak tu Kena syaknuhu an yathbutan Nah, apa dia kata Walayumfat syai'u dan tidak boleh dimenidakkan tidak boleh dinapikan akhir suatu malaikat sekia-kia sah oleh subuknya-nya suatu. Baru dulu. Oh, kalau gitu nak supa ni kita nak katalah anak kita nak kata batu tu tuli tak boleh kata. Walaupun tak ada sifat pendengar. Ha, kalau orang boleh kata tuli. Sebab apa? Sebab orang ni apa nama nuhu ay yasma'ah. Kerana kita manusia ni persepsi bersifatnya sifat sama pas tak ada tu baru panggil tuli. Ah ha, sya'nuhu ay yattasifa bis-sam'i. Ha, manusia ni persepsi bersifat dengan sifat pendengar. Bila tak ada dengar panggil tuli. Ada batu, kayu, bukit sya'n persepsi sifat ke sifat dengar. Maka tak ada sifat dengar tak panggil tuli. Ah kayu ni tuli sungguh. Ha, ah tu dia kita manusia ni seannya paisenya persepsi sifat dengan akal persei ada akal sebab tu dia tak ada akal panggil bodoh panggil bodoh bengong ah bab tu boleh kata bengong bodoh bila kata tapi kalau kau benar-benar pau kayu Bengong mu ngau ni dia tak karuk tu dia ni aku tak tanam molat-molat anak rambut tai ada sebagainya mai di pau karuknya karuk oh bengong sungguh pau karuk ni nak dak cari tu tak kena no. Kerana orang kayu bukan bahasa bersifat Dengan sifat cerdik Mung tulah lah bengangnya Haa kata bengang Pemakai kayu Menata lemur ni Bengang semua Mung tu lah bengangnya ha, Allah Masya Allah Sungguh dia Eh Hanim ngaji ni Masya Allah Sehari nampak Cerah Haa Habis tu kita Dia main nafsu Tukar nak mureh Kata Lemur ni tak kenal Dia nak mureh Bengong lemur ni Nak tak hanyi Haa Lemur ni kata hanyi Haa Tu berapa Begak tapo kia kia, Lembu tamero itu, itu gak tamero lembut kita nampang babi ni ah <inaudible> ha. nak ajak. Nak ajak. <floods> ah, adoh ah dia tu rendi, jadi tamero itu, ah kau je tang jeje dia dia itu, ah, apa lah, naya naya ada kita lah, baik ini asal kita dok jago perbuatan kanak-kanak tak panggil mubahah, oh jomme jomme bahasa ni. Ah ha, orang panggil muhmalah. Ah ha, de gitulah perbuatan benatek panggil muhmalah tak panggil mubahah. Tak boleh nak kata ruh. Ah ha, tu dia. Habis situ. Wala yuqalu innaha mubahah. Sebab apa? Sebab li'anna al-mubah itu huwallazi la ithma fi fi'lihi wala yani wala ithma fi tarki tarki fi'lihi pada tak buat pun tidak dosa. Apa kalau itu termasuk dah lah Dak, tak habis lagi. Wala yum fa'aiu illa haitsu sah subuh tu. Kalau itu sah ke dak nak subuh? Nak subuh dosa. Dak. Tak sah. Ha, abah tak pandai mengubah. Itu dia. Wa syurani suku <tuhu> istinah suku pula. Wa syurutut dan bermula Segala syarat taklis. Syarat nak tutup tu. Ha, dah tadi atas mana tolak, mana kita buat nak tutup. Atas mana ilzam, kita ada paksa. Syarat-syarat nak paksa tu. Syarat-syarat ha, nak tekan tu. Atau syarat-syarat bagi nak tutup tu. Iyalah khabar. Al-buluhku. Sampai umuh. Boleh lalu maksud. Syarat-syarat ha, nak tutup tu, kena sapa umuh. Ha, sapa umuh. Emma Sapa umur tu Dengan cukup lima belah Masyarakat kita syafi'i Dengan masyarakat Tujuh belah Lapan belah haa, Setengah Diantara cukup Sapa umur tu Dengan cukup Umur lima belah Atau haa, Dengan keluar money Atau Datang hit Bagi perempuan Yang semasa umur Sembilan tahun Lebih kurang haa, Umur Sembilan tahun Lebih kurang Keluar money Apa yang sapa umur Yang tu Ha, atau keluar maning. Apa dia datah hate, dah wahai perempuan. Ha, Baliknya tu. Hmm, kalau tidak maning tak biasa keluar. Apa dia hate, petak puna datah lagi. Ha, cukup umur lima hmm, belah. Tu panggil bulu, bulu sampai umur Cukup omong. Ha, tu syarat nak tergeli. Nah, ha, yang kedua walau aku, aku mana tamgiz pandai membezau. Ha, ada aka boleh membeza ha, maka budak ni dia ada tamyiz umur tujuh tahun galek kalau hak cerdik tu ha, ulama kata lima tahun pun budak bahasa cerdik ni merataung rupo dia ya budak hmm akalan dia ni oi ha, dia panggil tamyiz sebab tu ulama kata terkadang kanak-kanak tu dia dapat tamyiz umur lima tahun ada ha, Ne tahun ada tapi hak ghalik tujuh tahun Haa tu hak ghalik tujuh tahun Terkadar bodoh Bahasa bodoh sikit tu tujuh tak tak duit lagi Hmm tu dia Baik Itu akal makna tamyik Jadi kalau ada akadah bulu tak ada Tak ada lagi syarat dia Haa kalau balik siapa umur dah Keluar mana dah tapi tak ada tamyik Tak manggil tak manggil bukanlah lagi Haa gitu Yang ketiga wa bulu'udda'wati sampai seruan agamamu wa ha, bulughud da'wati al-islamiah ah dakwah islamiah sampai ah ha, sampai seruan agama Islam sampai ke dia nah ha, dengan bahawa orang menyapa kau kalau sekarang dah ni kau, oh sapa dah ha, ikut duduk lah ni ha, melalui macam-macam radio nya salikaset nya TV nya dah macam-macam ha, seruan dah sampai <coughs> hmm. Ah ha, tu maksud kata mukallaf. Lagi tambah satu lagi wasalamatul hawasi. Hawis sedek. Jamak hawasi. Dan selamat segala pancaindera. Murak dengan pancaindera di sini salah satu daripada dua aja. Ya. Maknanya dua aja. Ya. Pendengar dengan pelihat. Nah, ha, tu hawah tu jamak Ha, jamuk, limo nak segala pajanan royal ya limo sah. Ha, mana? Pedengat, peleha, pecium, pekecap, Perasa Nah, ha, itu dia. Ataupun kita ambungkan perasa panggil penyentuh. Ha, penyentuh. Atapun dengan satu lagi panggil pejabat. Allahu Akbar. Pedengat, aku kudlingo. mata. Pecium, kau hidung. Pekecap, Ataupun perasa, itu kau kulidoh pejabat ataupun penyentuh hatu seluruh buda. seluruh badan kita cabuknya inilah kuat kuku kuat ni ha, seluruh badan ada pejabat tengok kita stok kuat ni kuat berasa kuat kuat berasa jamuk sini berasa sini ikut jamuk mana rasa hatinya pejabat Mas penyentuh tu lima pacandra je panggil tu lima pacandra tapi hok murak di sini dua aja bahkan salah satu daripada dua mana pendengar dengan pelihat murak di sini yang nak kata pendengar dengan pelihak, kerana pendengar dengan pelihak ni dua jalan untuk pergi kepada akal. Pergi kepada faham. Sahabat kalau orang buta, tapi telinga dia dengar. Tak apa, kita suruh-suruh-suruh dia dengar. Oh, faham, faham, faham. Tengok orang buta, dia ada orang buta, dia mudah faham. Muka dia tak ada galengnya, tak ada manek ke mata. Masalah ni, terayak ke dia. Oh, faham. Masalah tak apa. Ha, dia kan dia boleh terima kot jalan telingong Pedengar dia panggil. Ah ha, ataupun orang tuli tapi mata dia tu nampak. Dia tuli tak ada wayak dia tak dengar. Kita isyarat-isyarat. Oh dia faham dia faham ya tengok di isyarat. Bila dia tak selamat mata dia ni buta, pendengar pun tak ada, yang ni tuli capu buta lagi tuli dia panggil terkatuk jalan ilmu. Terkatuk jalan ilmu. Bila terkatuk jalan ilmu tak tak taklif. Sabit tu kalau budak dilahirkan buta lagi tuli bukan mengkalak faktuwa gila. Ha, sahabat itulah kita diwajikan Atau wali ni ajar dia daripada kecil lagi daripada tujuh tahun ke atas ha, ajar kodak-kodak ha, paling, paling hebat sekali dekat-dekat nak balik saya paling berat benar balik ha, sahabat apa? sahabat kita diwajik ketika balik tu benar sekali karena kita sapa masa tutup dah lagi pula bimak kalau kita tak belajar tak erti ugamo gapo duk tak semaya bes apa umo 20 ny berlaku kemalang ne buto lagi tulis ya orang tuduh tak ada dosa pas mati. Nah ha, karena dia taksi umo 15 balih tak belajar tak erti bab semaya puasa, tak semaya tak puasa tak erti hukum semaya puasa dan lain-lain ha. Pas tudih je berlaku kemalang ne belago motor ko gapo cacak, lah, no mata punoh buto. Lingo apa tuli ah siaan. Tu li, ha? ya, dalam dosa adalah jahil yang di, tidak dimaafkan. Karena taksi balik kitanya lepas keluar bagi. Ha ni ingat tugas cela tu. Habis, ha tu syarat nak taklif bermakna kata bila berhimpun segala syarat tu maka di kita ni panggil mukallaf. Ha, nah, masuk dalam golongan orang yang dipaksa dituntut oleh syara' oleh Allah Taala. Maknanya kalau gitu tafriqnya Apa ha fa tafriiyah. Tak kalau syarat-syarat taklif itu berapa saat ni? 4. akal, bulu da'wah wa salamatul hawass. Fa ha iza 'alimta nah ha, syurutut taklifil malkurah afa bila aka syarat-syarat taklif tersebut itu maka al mukallaf mukallaf ha, tu huwal baligh ah hal dicakap dengan istiqan adalah sah ni bulugh ah bulugh ha, ah iaitu huwal <tipun> baligh iaitu orang yang sampai umur lagi pula al aqilu Ya ada akal mana menambi ya ada beza allazi sifat yang ia kedua ialah yang allazi balaghat huddatu to tak ni Karena paket dakwah tu, iyalah orang yang telah sampai akhirnya oleh ad-dakwah tu ini dakwah Islamiyah sudah sampai kepada dia. Ha. Lagi pula salimul Hawasi ha. yang sejestro segala bacaan roh. Tapi murak tanilah ha. murak bacaan roh yang dikhanaki di sini salah satu daripada dua pendengar ha. atau palihat. Wahaza fil insi oh, Lain pula ni Mukallah ni ada dua bagai Jin dan manusia Ni dia berkeceh oleh manusia Wahaza hazal mazkur min syurutil taklif ni ah, Ini yang tersebut Dipada syarat-syarat taklif Bulu akas semua sekali ni Adalah pada manusia Syarat nak taklif ni balas ni Adapun pun Ini Wa ammal jinu dan ada puah tu Haa Dia berkacau di sana Nak panggil mukallah tu Itu masalah orang Haa Manusia Ada apa jin puah tu Faham Maka mereka itu jin tu Mukallafuna Oh, Ditaklif akan mereka itu Min aslil khilqati Dari asal kejadian Oh, Tuhan yang jadi ke dia tu Taklif selalu dah Haa Tak serupa Haa Dia jalan tu Takam jadikan dia takliz lalu. Jadi upah-upahnya uh, bila takam jadi dia cepat tercudik lalu. Ada tamiz lalu dah ni mana. Hmm, takliz lalu dah. Habis pas kita tengok dah. Ya manusia okey. Kalau takliz lalu, eh, berat, memberat barang yang tidak kuasa. Taklif kumala yutak itu tidak tidak layak. Manusia tengok beranak ponte mata tak jele lagi kalau zaman dulu. Hmm, nah. Tahu tak tahu berapa Mereka berapa tiga tahun Tak tahu berapa lagi ha, Cuma duk pandang mulut itu, itu, itu, Boleh mulut Boleh cakap Baru lepas pet Boleh cakap ha, Maka kena suap Berapa banyak kerana Sahabat tu dia asu, Ada pun Jin hidak Rupa-rupanya cerdik selalu Poi tu tengok menate, Benatar lain dah Beranak poh tu Bek tu juga Mok jilak-jilak Bangun lalu dah Hei ha, ha, ha, ha bangun selalu dah nah, ayah tu bela telah cek cek cek cek cek cek matah oh, tu dia ayat, maka padahal nampak tu dia tak maka upah ha, ha, ha, tapi kerana tak ada akar kalau ada akar dia dulu dia dulu tak kelihatan kita ha, ha, nak kambing ngunga tis tis tis hmm, tu dia begitu <coughs> kan ha. jadi mana kata kecergasan dia tu cepat dak sepening kita. Sabik tu dia biji asuh-asuh asuh-asuh. Andapo asu. jin mukallafuna min asli al oleh itu fala yatawaqqafu taklifuhum, maka tak terhenti oleh taklif tuntut mereka itu akan mereka itu jin al-bulughi <coughs> dak weh. Tidak terhati di atas baligh, tak terhati atas apa moh kita, 9 tahun antara 15. Ha tadi ya. Habik. Wa <tuh> Dan telah keluar dengan kata al baligh. Tadi nak panggil mukallaf tu syaratnya buluh. Bermakna Maksud kata mukallaf wal baligh. Ha, ini nak muhtarak bagi takrif mukallaf. Mukallaf wal baligh. Ha wa kharaja bil baligh allazi fi ta'rif dan telah keluar dengan balik ya ia, ia pada takrif mukalla tadi ya keluar oleh al yu nah ha, oleh kanak-kanak. Kalau isa maka bukanlah ia al itu mukalla tak panggil mukalla tak panggil daripada orang yang dikenop paksa dikenop untuk dok. Kalau itu tak pamamata oleh itu nah demang kata peraya oleh itu pamamata maka siapa ki mati ia qablal bulughi mati sebelum sampai umur bahuana jin asluhun adiyun roqom ummu muqaddarah maka iaitu orang-orang yang ia lepas ha yang lepas daripada apa lepas daripada azab akhirah najin ay min azab ha kanak-kanak mati kecil ni lepas daripada azab tak salah ko sebab masuk dalam ummu kullu mauludin yuladu alal fitrah Tiap budak yang dilahirkan itu lahir atas kesucian asli. Haa, bila dia mati, belum balik. Mati, belum kena tutup lagi. Tidak ada apa, mati atas suci. Panggil. Maka dia najin aimin al-azab. Dia selamat lepas daripada azab. Bagaimana kalau tanya anak ke kafir? Walau min awla dil kufar. Ini wayah li ta'amim. Wayah li ta'amim. Atau boleh rabdi kalau ada orang yang mengatakan Sebab dia ada kilah ha, Boleh-boleh ikhtimah dua orang ni ha, Lita'mi wal-rab pun tak apa lah ha, Nak rah atas kau dia kata nah. Ada setengah kau dia kata Orang mukmin anak kafir tu Tidak, bukan daripada ala syurga ha, Nak rah tu Walau min awlaadil kufari Sekalipun Ini yani, walau kana mamata qabla al-buluh Walakum mereka yang mati sebelum balik itu daripada anak-anak kufar, anak-anak bagi orang kafir sekalipun dia adalah najin. Ah lepas daripada azab. Kan dia suci. Wala yu'aqabu 'ala kufrin wala ghairihi. dan tidak diseksa akinya atas kubur dan juga atas yang lain daripada kubur. Tak diseksa. Ah dia apa ni? Sebab dia qablal bulu aa uh, daripada benih orang kafir tapi dia tak hukum kafir lagi uh, apa nama dia ni tak apa nama dia ni suci walaupun hukum zahir kau kafir auladil kufa hukumnya kafir yakni tak boleh kita nak melakukan hukum zahir mana nak mandi apa nama nak tanam di kubur Islam nak semai ah ha, itu tak boleh pada nak mandi tak ada apalah nak kafai buku nah, lah lah itu semai dengan apa tanam di maqabir muslimin tak boleh itu hukum zahir itu hukum hak zahid khilafan <coughs> <coughs> khilafan lil hanafiyyati yani aqulu zalika hal kauni mukhalifan aku kata begitu yang tersebut kud bila mari tadi hak aku menyalahi bagi ulama mazhab hanafi lil hanafiyyati bagi ulama-ulama yang bermazhab hanafi balamano mereka kata haytu qalu Uh, sekira berkata mereka itu Bita klifis sabiyil aqili bil iman Haa, Itu dia hak ni hak Pak Rayah ni Hak kita Rayah saat ni kata Anak mati belum balik tu Dia daripada ahli Najib Orang yang lepas daripada azab Tak ada kena seksor dia Walaupun daripada auladil kupak Khillah bagi ulamun dalam Mazhab Hanafi Mereka katalah mana Cuba dia tahu Mazhab Hanafi betul ni Haa, Orang Mazhab Hanafi kata Bita kelih fis sabi il akili. Oh, hmm. dia kata dengan taklih dah kanak-kanak yang berkah. Ah, ha? ya kanak-kanak ya -kanak dua, ya asabi as dia dua. Kalau umur pak lima tahun belum pada lima tahun, maka sabi kaya di maje. Kira Ah, bila lima tahun kata ni kita berlaku atas kau yang mengatakan terkade budak tu, uh, uh, penama ni maji omol lima tahun. Hagalek tujuh tahun berkata tak ni. Kita katakanlah bila kanak-kanak ni ni belum pada lima tahun ataupun lima tahun je Dia kata sabyu <tuk> ghairu mumayyiz. Manakala 5 tahun ke atas dia panggil <tuk> <tuk> as-sabi ha, mumayyiz. Kanak-kanak yang mai-mai akal kan murak dengan akal tu akan mana tamyiz. Kalau itu kanak-kanak yang -kanak, umur 7 tahun, tahun tu dia panggil berakal dah. Nah ha, berakal dah. Ha, dia panggil sabyil <tuk> aqil. Di sisi mazhab Hanafi dia katakan macam no? Di taklif dah mereka itu Taklif bil iman Tak lupa ada taklif Mana kata Wajib atas mereka sedih Kena beriman ha, Jadi bermakna Budak yang umur Empat lima tahun Yang dah Kalau dia dah bawa Perjalan kufur Maka kufur Tak sepuh hak kita Masjid siapa yang kita Tak ha, Supa je Iman Hukur perang Supa je Tak terkelif lagi Nanti balik ni. Ha, Tak lagi lagi Nanti balik Mazahana pida, hak tak kelih, nanti balik Hak nung hukus harong, hukum forong, ya banggi. Wajib maiya puasa buat ni. Ada ke buku berime, bila bila bila dia maji, wajib lah. Ah ha, ni orang agak tanya tanya kali tapero anak ya kafein, Ambil anak ya kafe kita tapero, ambil kecil lagi. Tak paumu parlimen mohon tujuh tahun, ada ada mengaji tadika, oh panda bak maiya kita aja. Bak berima, bak tuhan hanya kenal sangat Mati, apa nak kata, eh nak tanya mana budak ni Haa, ni tak berlaku tanya Kalau tanya luar, bahasa tak senih hati lah Haa, dia tak tanya kubur ni Mereka kata, maka nak tanya kubur boleh kedak tu Haa, ni berlaku tanya Haa, sahabat bila khilaf antara mazhab Ada selalu kawan dalam satu-satu mazhab Haa, kita berlaku tanya Kata email dia soft dah kalau orang tak waiyak kata anak orang orang bukan dia bukan Islam dia tak tahu kalau tak waiyak ni budak-budak budak asal bukan Islam ni ambil perang oh oh laju sangatnya no. ha masalah deh yes, berlaku tanah kan lah itu boleh tanah dikubur Islam mm kalau sekian nak tanam dalam kubur Islam juga <coughs> mm dia, dia. Khilafan lil Hanafiyyah haitu qalu mereka berkata bi taklifis sabiyil aqil taklif bil iman mana kanak-kanak bila ada berakadah uh, ditaklifkan dengan iman mana wajib atas dia sendiri beriman <coughs> sebab apa boleh taklif li wujudil aqil kerana ada syarat dah dia Karena ada akal je apa balik tak ada lagi tak apa wa huwa kafin dia kata wa huwa wujudul akal kafin cukup dah Indah ada hum 'inda hanafiyah tarati bulu dak sekali ada akal cukup hmm, di sisi hanafiyah ha nampak ha nampak sangat fa inni ataqad al-iman awil qupro tak kala itu maka jika i'tiqad eh, ia saby sanitu as ul-akil aqil Iktikak akib ime Dengan bawa dia pergi Tuhai ad-do Itu dia Dia duduk dengan kita orang mukmin, Kita ajar dia Tuhai ad-do Tuhai asa Allah ta'ala Dah ajar Dia ikitak macam tu Awil <tuk ke> kufra Atau apa dia ikitak Ya ke kufur Fa amruhu zahirun Maka pekerjaan sahabih ni Zahir Itu juga terharafi Kalau ikitak ime Panggil mukmin. Kalau ikitak kufur Panggil kafir Budak ni yang mahu tu dia tahu Dia dah pergi bagaimana Syirik sebab ayah dia Dia dah turut ayah dia Sujukkan sebagainya Ikat dia Tulah tuha Syari tuha Haa Kuanya kupu Haa Ni turut Hanafi Hmm Hak kita Hukum kupu zuhir ya Hmm adapun di sisi Allah Ta'ala Najin Budak ni lepah daripada azab Haa Dia tu Wa illam ya'taqid Wahidam minhumah Haa baik dan jika tidak i'tikad ia ashabi saat itu akan mana-mana satu daripada keduanya al-iman atau al-kufur ha ah, ni nak gugur kau ana kan min ahlin nari ah tu dia adalah ia daripada ahli neraka dia kalau dia tak ada i'tikad mana-mana budak ni adalah ia daripada ahli neraka hangano liwuju bil imani alayhi bi mujarradil aqli ini dia mengaji dalam Hanafi lagi ni. Ah dia. Jadi budak ni hukumnya daripada ahli nakah sebab apa? Li wujubil iman alaihi kerana mesti boleh beriman di atasnya atas as-sabil aqiq. Ah uh, supaya wajib atas orang yang baligh itulah. Karena wajib dah ah uh, atas dia situ kena beriman. Wajib dengan sebab apa? syarat nak wajib dah sebab nak wajib bimujarradil aqli nah ha, syarat bagi wajib dengan semata-mata ada akal tu ah ha, bimujarradil aqli aidunul bulugh ha, ah dengan semata-mata ada akal arti tidak tidak baligh dah sebab tu di uh, Hanafi kalau dia mati di atas tidak uh, tidak apa tidak iktikad mana-mana pun daripada ahli nak ko gitu oh Masya Allah. jadi mapahum zaman zak Hanafi Kalalah dia tu anak kafe, duduk dengan kafe, tapi dia ikat, ikat, ikat, beri main. Lah lah. Apa ada pasal sekapung kan? <coughs> duduk sekapung ke, duduk main anak Islam, nak kafe, duduk main kan? Ha? Dia ngajih, ngajih, ngajih, tetik. tak dikah. <laughs> ngajih, tak dikah, tetik. Ngajih, ngajih, tak dikah, tetik. Okay, Agak tua dia tak ada pun lah pasal jerai sekapung yang ada pasal tu. Haa, nah, itu dia. Apa budak kita pun patu juga Pihak haknu pergi kat dalam buat ketik dia pergi juga. <tip> ha, tak kira tak kira budak. Ha, balik dia main kat ni kira. Nah eh? ha, tu dia tu macam ana Oh mari nak mengaji yo oh, ya yo ya, ya. Ha Tuhan nama apa Allah taala. Ha haknu haknu bukan Tuhan yang buat tapi nak kata tak alih ayah dia ya, ya, murih <tip> dia. Masalah. Ha, jadi hukum mukmin. Um, hmm tu dia. Jadi, adun adun maha nafila, kalau tu mazhab sabi ini dah hukum kafir, tak kira lah juga tak jua pokok kafir. Nung bila dia balik, nung cak tu kau baru kira mukmin, ha, mungkin dia anak kafir. Gitulah. Tapi hukum akhirat dia najin, budak yang lepah daripada azab. Karena yuladu adalah petro. Ha, sini kisah panjangnya, ha. malah kita dapat tahu kata Allah. Katanya dia wa kharaja bil 'atilil majnun. Orang di pande jadi lazat buharan